פרק כ"ב: אז יקרא יהושע לראו בני ולגדי ולחצי מטה מנשה ויאמר עליהם: אתם שמרתם את כל אשר ציווה אתכם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 וישלחם, וילכו אל אוהליהם, ולחצי שבט המנשה נתן משה בבשן, ולחציו נתן יהושע עם אחיהם, מעבר הירדן ימה, וגם כשלחם יהושע אל אוהליהם, ויברכם. ויאמר עליהם לאמור,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 עשינו את זאת לאמור, מחר יאמרו בניכם לבנינו לאמור, מה לכם ולאדוני אלוהי ישראל, וגבול נתן אדוני בינינו וביניכם, ביני ראובנו וביני גד את הירדן, אין לכם חלק באדוני, והשביתו בניכם את בנינו לבלתי ירו את אדוני. ונאמר נעשינה לנו לבנות את המזבח לא לעולה ולא לזבח, כי עד הוא בינינו וביניכם ובין דורותינו אחרינו לעבוד את עבודת אדוני לפניו בעולותינו ובזבחנו ובשלמנו, ולא יאמרו בניכם מחר לבנינו אין לכם חלק בה'. ונאמר והיה כי יאמרו אלינו ואל דורותינו מחר ואמרנו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 ונשיאי העדה וראשי אלפי ישראל אשר איתו את הדברים אשר דיברו בני ראובן ובני גד ובני מנשה וייטב בעיניהם ויאמר פנחס בן אלעזר הכהן אל, אל בני ראובן ואל בני גד ואל בני מנשה היום ידענו כי הבאתוכנו אדוני אשר לא מעלתם באדוני המעל הזה